Catisma a 18. -a. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți asculțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic, Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când gream lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu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 Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și în destulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, Cel ce locuiești în cer. Am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne pe noi că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. de n-ar fi fost Domnul cu noi.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 Binecuvântat este Domnul, care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul.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 Munți sunt împrejurului, și Domnul, împrejurul poporului său, de acum și până în viac. Când nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții într de frădelegi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima.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 Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor.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 Fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa sa de copii. Nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i poartă. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui.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 din care nu și-a umplut mâna lui Secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, și acum și pură și în vecii vecilor amin. Aleluia, Aleluia, Aliluia, slavăție Dumnezeule, Aliluia, Aliluia, Aleluia, slavăție Dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavăție.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 de te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul.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 Mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul, de acum și până în veac. Aduți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tântelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în efrata l-am găsit în țarina lui Iar.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 Juratul sa domnului David, adevărul, și nu-l va lepăda. Din rodul pânteciului tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fii tăi legământul meu și mărturiile aceste ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău, că ales domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui.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 Gătit-am făclie unsului meu, pe vrejmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa ermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poluncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul,